Зафод невдоволено скривився. От туди, к бісу, сказав він. Ви одірвали мене від дивовижного сну, щоб показати інший. Він сів, сердито насупившись. Що це там за яри? Це проба, сказав Форд. Ми вже подивились. Ми не будили тебе, мовила Тріліан, бо досі не було нічого вартого уваги. Остання планета на якій ми побували, кищила рибою. Рибою? Так. Кожен дуріє на свій манер. А до цього була платинова планета. Нудьга смертельна. Ми вирішили, що золото тобі більше довподобить. Доокола полум'янів золотий океан. «Дуже люб'язно з вашого боку», – відзначив Зафон. Цю мить на небі спалахнув каталожний номер, велетенські зелені цифри. Потім номер змінився, всі озернулись. Пейзаж змінився теж. Ох, Зойк здивування злетів із їхніх вуст. Море! Пляж, на якому вони тепер сиділи, суцільно складався із дрібних, жовтих та смарагдових камінців. Швидше за все, із коштовних. Гірське пасмо неприступних рожевих вершин на обрії видавалося стіною фантастичного замку. Поблизу стояв легкий срібний столик під рожевою парасолею, прикрашеною, Шлярками і сріблястими китицями. Каталожний номер у небі змінився рекламним закликом Маградея виготовляє планети на будь-який смак. Замовляйте. Із неба впали п'ять сотень голих жіночок на різнокольорових парашутах. Потом все До Довкола розкинулись луки із соковитою травою, де ходили череди корів. О, промимрив заход моя голова. Що хочеш продовжити розмову? запитав Форд. Атож, атож, сказав запад. Вони сіли колом, незважаючи на пейзажі, що змінювались. «Як я розумію, – сказав Заход, – в усьому, що сталося, я повинен звинувачувати себе. Скидається, що я влаштував усе так, щоб урядова комісія не змогла відшукати у моєму мозку замкнені зони, та ще й таємно від себе. Усе це видається нісенітницею, ні правда ж? Форд. І трілян кивнули. Операція оповити якоюсь таємницею, що прихована не лише від галактичного уряду, а й від мене самого. Я навіть уявити не можу, в чим справа. Але коли звести докупи кілька фактів, то ось що виходить. Я ж вирішив балотуватись у президенти. Одразу після смерті Юдена Вранкса. «Ти пам'ятаєш Юдена Форд? Ще пак!» – вирупнув Форд. «Чудовий чолов'яга!» Із величезним почуттям гумору. Ми ще пішки під стіл ходили, коли він одягнув форму арктуріанського капітана. Я й досі ношу при собі кінський каштан один з тих, що він подарував нам, коли ми вломилися до його мегафрейтора». Він ще сказав тоді, що ми найчудовіші хлопці з усіх, які йому траплялись. «Це ще що, що за історія?» – запитала Трілян. «О, це стара історія», – сказав Форд. Давним-давно зв'язок віддалених районів із центром галактики здійснювався за допомогою мегафрейторів із Арктура. Вони працювали у парі з торговцями з Бетельгейзе наші хлопці шукали нові ренти з Буту, а арктуріанці транспортували вантажі.